Pronto? Sì, pronto? sì, allora ci sente? Abbiamo al telefono sì. Marco Wong della di Associna che è questa associazione che ha anche un sito, un sito web eh, che si occupa ehm, di soprattutto di persone cinesi di seconda generazione, esatto? Sì esattamente oh, sì, e, dunque a... e noi abbiamo visto che lei è stato un po' attartassato dai media in questi giorni per fortuna da un certo punto di vista allora le volevamo chiedere intanto un suo commento e poi magari entravamo un po' nel merito di alcune domande che volevamo farle su quello che è successo sì. a Roma sì, ben volentieri ma è sì. chiaro insomma, sì, sì. sono dei fatti sconvolgenti eh, per eh, una la violenza che c'è stata soprattutto poi nei confronti di una bambina così piccola, però purtroppo non è del tutto una sorpresa perché eh, recentemente la comunità e i commercianti eh, cinesi sono proprio oggetto di, di tanti episodi di violenza varia come rapine scippi, fuggi vari quindi eh, diciamo, è una un momento di insicurezza generalizzata. Senta, rispetto a questo, eh, cioè i commenti anche sulla stampa sono stati, diciamo, la comunità cinese però è una comunità chiusa, non denuncia, e abbiamo anche citato diciamo, quello che è successo a Roma verso aprile dello scorso anno quando la comunità cinese dell'Esquilino ha, ha cercato di proteggersi finanziando una società di sicurezza privata ma il fatto eh, sì effettivamente eh, succede spesso che chi è vittima di appunto una, un furto, una rapina non denunci e questo è dovuto a vari motivi, eh, uno è perché eh, c'è spesso un senso di disillusione nei confronti di quella che può essere l'efficacia dell'azione dell perché insomma a me è capitato di accompagnare delle persone che erano state eh, oggetto di rapina a fare una denuncia e quelle mi chiedevano sì però insomma io vado a fare la denuncia eh, però poi li prendono e in questi casi qua eh, che gli si può dire cioè, se, se sono fortunati forse li prenderanno e, quindi Alle volte eh, di fronte così a una sicura perdita di tempo insomma, si demoralizzano si e lasciano perdere. E poi c'è il fatto che insomma, anche lì mi è capitato una volta di assistere una famiglia che era stata oggetto di rapina, l'hanno chiamato il 113, era arrivata la polizia e un po' per problemi linguistici, un po' per eh, cattiva interpretazione c'erano le poliziotti che stavano facendo il terzo grado a loro e gli chiedevano dove è il suo permesso di soggiorno e quello lì chi è, e dove è il suo permesso di soggiorno e come mai avevi tutti questi soldi e così via no? e questo qui ci stava di dirgli guardate che io sono la vittima non sono il delinquente perché mi state facendo eh, tutte queste domande e poi c'è anche una questione abbastanza pratica no che spesso A un, a un italiano un commerciante italiano eh, si fa la denuncia però perché magari eh, c'è ah, un c'è un incentivo a farlo che può essere l'assicurazione così via molto spesso questi piccoli imprenditori cinesi lavorano su margini così bassi per cui eh, insomma, non si possono non permettere un'assicurazione quindi dicono sì vabbè eh, lo denuncio però eh, insomma tanto so che Eh, eh, non li prendono, eh, eh, li denuncio a fare e eh, non c'è neanche l'incentivo poi di, di, di, di, di, di Senta, e rispetto invece al taglio che la stampa in generale, anche i media televisivi e radiofonici hanno dato all'accaduto? Eh, diciamo eh, anche lì. Eh, eh, una rapina per esempio non è che abbia un motivo razziale perché eh, il rapinatore eh, ha, ha l'unico obiettivo di, di rubare dei soldi però quando si assiste eh, magari non so, questo forse non è il caso però ci sono tanti altri casi in cui si assiste a una violenza eccessiva, e gratuita eh, che spesso è anche controproducente per il ratinatore stesso allora lì in quei casi Eh sì penso che ci sia un fattore anche eh, così, in cui si sente il rapinato cinese in questo caso come un diverso a cui si riconosce una, una diversa umanità e in quei casi lì allora forse il fatto così di dipingere spesso di mettere dei dubbi eh, con gli stranieri sui cinesi particolare è un qualche cosa che diminuisce quella soglia eh, che eh, permette per esempio al rapinatore di riconoscere nell'altra persona comunque un essere umano no? e quando si diminuisce questa soglia e si vede nell'altro un uh, semplicemente un diverso, poi succede che la violenza che poi viene usata in, in certe situazioni è maggiore e più significata Certo, questo poi è ascrivibile sicuramente a una campagna, non so nemmeno come definirla, comunque totale di disumanizzazione, di colpevolizzazione e di criminalizzazione della persona che proviene da altri sì, paesi. Perché no? sì, per esempio, non so, a me è capitato in qualche caso che mi chiedessero eh, ma eh, insomma eh, sono poco integrati così, ma eh, insomma la, la considerazione è questa, non è che se sei integrato sei corretto contro le pallottole certo eh. certo questo indubbiamente senta c'è anche il fatto che appena no, prendevamo dalla stampa stamattina che verrà in qualche modo attribuita a questa povera bambina la cittadinanza italiana uh -huh. eh, sì, un... eh, se, eh, Vabbè, vediamo adesso perché poi eh, magari alla all'annuncio poi ci si scontra con le difficoltà burocratiche e pratiche sì ma questo ma non si capisce sì però appunto sì lo possiamo leggere in questo senso ma all'interno anche del dibattito che c'è in questo, in questo periodo sulla cittadinanza o meno ai bambini che nascono in Italia insomma mi sembra come diciamo a Roma una pezza a colore Cioè... Sì, però insomma di questi tempi si accettano anche le pezze, diciamo. Ho eh, certo, ho capito. Senta, ehm, la... ovviamente noi non abbiamo possibilità di accedervi per questioni comprensibili, ma la stampa cinese, comunque, come ha diciamo, in Cina trattato la, la cosa? Beh, eh, sicuramente la reazione della, per esempio, dell'ambasciata è stata molto forte perché. Eh, poi ehm, nelle modalità con cui si sono svolte tutte queste vicende eh, sono delle cose che colpiscono veramente eh, perché si tratta di una bambina. Quindi è una cosa che colpisce, colpisce molto. Poi soprattutto perché come dicevo, eh, mentre magari i media italiani non sono così a conoscenza del fatto. Eh, questo qui è solo l'ultimo di una serie di episodi sì, molto... certo che magari non, non sono conosciuti per i motivi appunto che, che diceva lei prima ma anche sicuramente per un certo disinteresse poi no? eh, verso diciamo episodi criminali che magari colpiscono persone non italiane e, non mi ricordo più che le volevo chiedere un'altra cosa, ma è sfuggita in questo momento ma comunque insomma ecco, eh, c'è anche mm, eh, sì, mi ricordo allora c'è la questione che abbiamo visto anche dal vostro sito eh, che lo ripetiamo perché comunque so, è interessante www.associnatuttoattaccato.com che ci sono state dopo l'episodio telefonate di minaccia a persone cinesi Eh sì, io penso che siano così degli sciacalli sì. che hanno approfittato di questo momento qua, eh, eh, insomma, perché purtroppo oltre a, a questi a questo genere di situazioni, disfunti, violenti, così, ci sono anche situazioni di repressione, eccetera, e quindi in un momento psicologico in cui chiaramente... Poi ci, ci sono persone appunto sciacalli che approfittano di questo, di questo tipo lì. Eh, eh, eh, eh, eh, va bene. Di cioè va bene per modo di dire ovviamente. Io la ringrazio molto del suo contributo e magari se vista la sua disponibilità mh, ci potremo risentire anche altre volte. Benissimo, con voi a disposizione. Grazie mille, buongiorno. Grazie a voi. Mä